Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Iqraran bihi wa tauhidah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَمَّا بَعْد Alhamdulillah kita di malam hari ini Kembali kita melanjutkan kajian kita Yang ini kita di Kamis malam Jumat Kamis 12 Tulkadah 1444 Hijriah Yaitu bertepatan 1 Juni 2023 Masehi Kembali kita melanjutkan kajian kita Pembahasan kitab Syarhi Sunnah Karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dan kita di malam hari ini adalah pada pertemuan ketiga pelajaran kita adalah untuk saudara-saudara kita yang ada di Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang alhamdulillah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan alat-alat Teknologi Dan saluran internet ini Kita bisa mengadakan kajian Walaupun dengan jarak jauh Dan kita wajib bersyukur Mensyukuri hal ini Dan kita bersyukur kepada Allah pula Ketika kita bisa memanfaatkan Alat-alat ini Untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dakwah, bagi ilmu, ya, sehingga kita menggunakan alat-alat ini, baik itu HP, ya, ataupun yang lainnya, yang semisal yang berkaitan dengan internet untuk hal-hal yang bermanfaat bagi iman, kalbu dan akhirat kita. Nah. Atau minimalnya sesuatu yang bermanfaat bagi dunia kita. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita terjatuh Dalam menggunakan alat-alat ini Sebagai wasail, sebagai hal yang menguatkan, membantu Untuk berbuat maksiat Atau sia-sia Sehingga merugikan dunia dan akhirat kita Nah, merusak iman kita Merusak manhaj kita Ya, merusak uh, akhlak. Nah Ya, merusak dunia karena terjatuh ya memperluas penan terjatuh kepada syahwa dan syubhat dengan bentuk yang cepat bahkan luas ya dengan melalui sarana alat-alat ini, ini tadi maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita terjatuh lindungi diri kita lindungi istri lindungi keluarga anak-anak kita dari hal-hal seperti ini dan sampai mereka rusak hancur gara-gara alat-alat ini tadi. Nah, kita mohon taufik pada Allah Subhanahu wa agar alat-alat canggih ini tadi, teknologi internet dan sebagainya justru bisa membangun kita, justru bisa menguatkan ha, iman kita. Sehingga kita manfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, ya dakwah dan sebagainya yang membawa manfaat untuk dunia akhirat kita. Atau setidaknya manfaat untuk dunia kita Kita lanjutkan kajian kita dan kita sampai pada Al-Faqrah Al-Ula Yang sebelum itu pada uh, Sebelumnya Al-Imamul Barbahari Rahimahullah mengawalinya Dengan ucapan Alhamdulillahilladzi hadana lil-islam wa man 'alayhi 'alaina bihi wa akhrajana fi khair ummatin fa nas'aluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifza mimma dan ini sudah kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan sedikit uh, faedah melengkapi syarah yang telah lalu yaitu tentang at tawfiq tentang at tawfiq apa makna taufiq yang mana beliau berdoa vanas arullah vanas alahu taufiq bima yuhibbu wa apa itu taufiq al-imam bin al qayyim rahimahullah menjelaskan sebagaimana dalam kitab majari jusalikin jilid 1 halaman 414 beliau katakan al taufiq iradatullah min nafsihi ayfa'ala bi'abdihi ma yasluhu bil abdu bi ayja'alahu <coughs> qadiran ala fi'li ma yurdihi muruiddan lahuh, muhibba lahuh, mufthiran lahuh pada غيره, ويبغى إليه ما يسخطه. Taufik adalah kehendak Allah dari dirinya untuk melakukan terhadap hambanya sesuatu yang bisa membuat baik sang hamba itu. Kehendak dari Allah Taala dari dirinya untuk melakukan pada hambanya. Sesuatu yang bisa memperbaiki hambanya itu Yaitu dengan Allah jadikan dia Qadiran, mampu Untuk berbuat, untuk beramal Sesuatu yang Allah ridai Menghendakinya Mencintainya Dan mengutamakan hal itu di atas yang lainnya Yaitu Menghendaki, mencintai Serta mengutamakan Sesuatu atau amalan yang diridai oleh Allah tersebut wa yubghidu ilaihi ma yaskhathuh dan Allah jadikan dia benci terhadap sesuatu yang membawa kemurkaan Allah taala Dia membenci kepada sesuatu perbuatan atau ucapan yang membuat Allah murka Nah Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika Allah menjadikan sang hamba mau mengamalkan amal saleh mau menuntut ilmu misalnya ya beramal saleh melaksanakan solat jamaah dengan istiqamah, dan kokoh di atas tauhid, ya, jauh dari kesyirikan jeli terhadap hal-hal yang waspada dia terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan dia kepada kesyirikan yang akan membawa membuat dia rusak tauhidnya maka ini adalah taufiq dari Allah subhanahuwataala Allah gerakkan dia untuk mau ya, menuntut ilmu untuk mau Mencari al haq mencari fatwa ulama, bimbingan ulama misalnya. Ketika masa-masa fitnah, ya. Allah jadikan dia cinta kepada bimbingan ulama. Ya. Allah jadikan dia komitmen. Ya. Allah jauhkan dia dari taasub. Ya. Allah jauhkan dia dari taklid. Maka ini bentuk taufik dari Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian lanjutannya adalah qala al-muallif rahimahullah yakni qala al imam al-barbahai rahimahullah i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Beliau mengawali ucapannya dengan i'lamu. dari kata-kata yang ini merupakan fi'il amr. I'lamu dari kata-kata 'alima ya'lamu i'lam. Alimah berilmu. ya, Ya'lamu. Ya kat, kata perintah dari Alimah. Ya'lamu. Ya yang berarti berilmulah. Ya, berilmulah. Berilmulah kalian. bahwa Islam itu adalah sunnah. Yang, yang berarti perintah untuk berilmulah kalian berarti menuntut kita untuk mempelajari. Menuntut kita untuk belajar. Sehingga Apabila kita disampaikan kalimat ealam atau ealamu, maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan apa yang tidak dijelaskan berikutnya, apa yang tidak disampaikan setelah kata-kata ealamu. -kata, ya, karena itu kata para ulama menjelaskan uh, makna kata ini ealam. Kata Sheikh Salih Al Fauzan hadhihi kalimatun lil ihtimam. Kalimat untuk agar orang yang diperintah dengan kata-kata ini memberi Mementingkan dan memberikan perhatian penuh dan fokus Terhadap apa yang hendak dijabarkan setelahnya Sehingga kata beliau Makna iklam ay ta'alam Pelajarilah Agar engkau sampai kepada ilmu ya, Sampai agar engkau menjadi berilmu Nah Sehingga ehdamu anal Islam mahu sunnah, wasunnatahiyal Islam. Ketahuilah, pelajari lah, keta, berilmulah tentang bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itulah Islam. Sehingga kamu harus mempelajari kenapa gue bisa Islam adalah sunnah dan kenapa sunnah itu bisa Islam. Kalau engkau pelajari, maka engkau akan berilmu tentang ini. Jadi kalimat atau kata ehdam. Kalimatun yu'tabiha lil ihtimam lima ba'daha. Satu kata yang dipakai agar orang yang mendengar itu mementingkan mencurahkan perhatian dan fokus perhatiannya terhadap apa yang hendak dijampaikan, dijabarkan setelah kata-kata itu. Jadi contohnya penggunaan kata ini pada ayat firman Allah taala di ayat ke-19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wasta'fir li dzambik Allah katakan dengan kata fa'lam yang dari sini para ulama mengambil istimbab bahwa kalimat la ilaha illallah salah satu atau syarat utama ya yang ini menjadi syarat utama yaitu berilmu tentang maknanya karena Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik nah. Demikian pula Allah katakan i'lamu annallaha syadidul iqab Wanallah Gofurur Rahim. Sehingga kalau dikatakan fadamu, maka kita harus perhatian ini, bahwa Allah atau sang pembicara akan menyampaikan sesuatu yang kita perlu memperhatikan dan mempelajarinya. Maka ilmu Wanallah Shadiil Iqab Wanallah Gofurur Rahim. Ketahulah berilmulah kalian bahawa sungguhnya Allah itu maha keras adabnya sangat keras adabnya dan sungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang Allah syadidul iqab maka ini akan melahirkan al -khauf. takut kita kepada Allah jangan sampai kita berbuat dosa jangan sampai kita terjatuh kepada kukufuran kesyirikan karena Allah sangat keras adabnya namun Allah maha pengampun dan maha penyayang sehingga apabila kau berbuat dosa segera bertawabat segera kembali kepadanya Allah wafurur rahim Maka ikhwanifidin rahimani wa rahmukumullah. Sehingga di sini, ketika al-mu'alif mengatakan kepada kita, I'lamu, maka berarti kita harus benar-benar melajari. Kenapa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Baik, Islam adalah as-sunnah. As-sunnah itulah Islam. Islam itu adalah at-tariqah yang dibawa oleh para Rasul semuanya alaihi alaihimussalatu wassalam seluruh Rasul datang membawa dinul Islam agama mereka semuanya Islam semua Nabi mengajak mendakwai kaumnya ke jalan Allah ke, ke agama Allah ya yeah yaitu agama Islam inna din indallahi alislam ya semua nabi membawa syariat dari sisi Allah subhanahu wa taala itulah Islam maka Islam adalah beribadah kepada Allah satu-satunya dalam semua waktu mengibadai Allah fi kulli waqtin dengan cara yang telah Allah syariatkan melalui para nabi dan rasul Ya, melalui para nabi dan para rasul Dan Allah telah memberikan syariat Kepada para nabi itu Menurunkan syariatnya kepada para nabi tersebut Sampai waktu yang ditentukan Untuk kemudian bisa jadi Allah hapus setelahnya Maka apabila dihapus Berarti tidak berlaku lagi Maka yang berlaku adalah syariat yang datang berikutnya Maka mengamalkan syariat yang datang berikutnya, yang menghapus syariat sebelumnya, itulah juga Islam. Sehingga Islam itu adalah mengamalkan agama dan syariat sang Nabi. Ya, sampai masa berlakunya habis dengan dihap datangnya syariat berikutnya. Maka Islam adalah mengamalkan syariat yang datang berikutnya. Dan demikian seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya dengan syariat Nabi Muhammad dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman likulli ajalin kitab yamhulllahu ma yasha'u wa yuthbitu wa umul kitab. Ya. Di setiap masa berlaku itu sudah ada ketentuannya dalam kitab. Ya Sudah ada ketentuan takdirnya. Sudah ketetapannya dari Allah Ta'ala. Maka Allah hapus yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Itu sesuai keendah Allah. Allah menghapus, Allah menetapkan, tetap memberlakukan Maka itu sesuai kehendak Allah Ta'ala. Dan itu sesuai dengan catatan takdir yang telah Allah tetapkan. Wa indahu umul kitab. Dan isi Allah lah. Ya, Indu kitab. Catatan takdir yang merupakan di lauhil mahfuz. sehingga apa itu al Islam? Asli al Islam adalah mengamalkan agama yang dibawa oleh para Rasul, ya, dakwah, ya, amal di semua di setiap waktu sampai Allah hapus dengan syariat berikutnya. Dengan kata lain, mengamalkan agama Nabi selama atau mengamalkan agama Nabi yang diutus Kepada satu kaum Selama agama dan syariatnya Berlaku belum dihapus Itulah Islam Ketika datang syariat berikutnya Menghapus syariat sebelumnya Maka Islam adalah Mengamalkan syariat yang menghapus Syariat sebelumnya itu ya, Tidak boleh seseorang tetap bertahan Dengan syariat yang lalu Nah, Sehingga Meninggal Harus tinggalkan yang mangsu Yang dihapus an itulah Islam nah, Hingga datangnya Atau hingga Allah Ta'ala Mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Islam Setelah datangnya Nabi Muhammad Maka Islam adalah Mengamalkan agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tetap bertahan di atas agama-agama sebelumnya, maka dia berarti tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan bukan Muslim. Maka setelah diutusnya Nabi Alaihi Alaihi Wasallam, tidak ada Islam kecuali mengikuti agama beliau. Karena agama beliau sebagai penghapus, dari agama-agama sebelumnya Barang siapa mengaku beriman Kepada Nabi Isa alaihissalam Saya pengikut Nabi Isa Maka dia mukmin Muslim pada masa Berlakunya agama Nabi Isa alaihissalam Dia muslim mukmin Mengamalkan Injil Selama Injil berlaku Begitu datang Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti Injil dihapus oleh Al-Qur'an. Agama Nabi Isa dihapus dengan datangnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia harus mengamalkan agama Nabi Muhammad. Jika tidak maka dia bukan lagi muslim. Dia masih mengklaim saya masih ber, saya beriman mengam, beriman kepada Isa mengamalkan Injil maka dia bukan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul musaddiqul lima ma'akum latu'minun nabiyhi wa latansurunn qala a'aqarrtum ala dhalikum isri qalu aqarnna qala fashhadu wa Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi isi perjanjiannya ketika aku turunkan pada kalian kitab dan hikmah ya ketika aku apabila aku turunkan kitab dan hikmah kepada kalian wahai para nabi kemudian datang kepada kalian rasul yang membenarkan agama yang ada pada kalian maka niscaya Kalian harus beriman kepada nabi itu yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalian harus membela nabi tersebut maka Allah tanya, apakah kalian mau mengikrar mengakui menerima perjanjian ini kalu akrarna para nabi dan rasul itu menjawab kami mengakui kami mengikrarkan perjanjian ini. Kaulah fashhadu wa ma'akum akuminasyahidin. Artinya uh, kami para nabi itu Allah ambil perjanjian apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad dan harus membela Nabi Muhammad. Para nabi menerima perjanjian ini dan mengatakan akharna kami mengakui kami mengikrarkan perjanjian ini. Ya, sehingga Siapa yang mengaku beriman terhadap ajaran seorang nabi, saya Yahudi misalnya beriman kepada Musa, mengamalkan kitab Taurat, maka ya anda mukmin Muslim ketika agama nabi Musa berlaku dan ketika uh, injil atau Taurat berlaku. Begitu dadang nabi ajaran nabi Musa, nabi Isa alaihissalam. Maka barang siapa yang menyatakan beriman kepada Musa AS, ya, kemudian beriman kepada Isa, maka dia tetap seorang muslim. Namun kalau dia ternyata tidak mau beriman kepada Isa AS, maka dia yang tadinya muslim di masa berlakunya ajaran atau agama Nabi Musa. Namun dia kafir atau tidak mau mengikuti Nabi Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Isa, maka dia kafir maka dia kafir. Demikian pula seorang saya Nasrani beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi dan mengamalkan kitab Injil. Naam, dia seorang mukmin pada masa berlakunya agama Nabi Isa dan berlakunya Injil. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan Al-Quran Jika tidak Maka dia kafir nah. Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda Walladzi nafsi biyadih La yasma'u bi Ahadun min hadhi al-umma Yahudiun wala nasraniun Thummal yamuts Walam yu'min billadzi ursiltu bihi Adu billadzi jiktu bihi nam fa fahuwa min ashabin nar aw min ashabil jahim aw kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidaklah seorang pun dari umat ini baik itu yahudi ataupun nasrani yang mendengar aku diutus mendengar risalah yang kemudian dia tidak mau beriman dengannya maka dia kecua pasti dia apa Kecuali dia mesti akan termasuk ashabul jahim, ya. sehingga Yahudi mukmin kalau memang dia beriman kepada dami Musa dan Taurat tatkala masih berlaku. Ya. Nasara mukmin Muslim ketika dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan Injil tatkala masih berlaku. Begitu datang Nabi Muhammad maka tidak ada Islam, tidak ada iman kecuali mengikuti. Agama beliau Mengikuti agama beliau Sehingga dari sini kita tahu pula Batilnya seruan yang mengata, Mengajak kepada wahdatul Penyatuan agama-agama Tidak ada Semua agama Selain Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Maka itu sudah mensuh Tidak boleh diamalkan lagi Seorang yang mengaku beriman Kepada para Rasul tadi itu Mengaku beriman kepada Musa Allaihisalam maka guru beriman kepada Nabi Isa alaihisalam maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya jika beramal jika mau beriman maka dia muslim jika tidak maka dia kafir. Ajani fi rahimani wa Nah, sehingga apa? Itulah Islam. Maka Islam Uh, harus Ketika adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah nah Adalah beriman dengan Ajaran yang Agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam Maka tidak ada Islam Kecuali mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, itulah sunnah. Itulah apa? As-sunnah. Sehingga di sini apa? Dari sini kita bisa memahami. Annal-Islama huwa sunnah. Ya, ini karena Islam. ya Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada Islam kecuali dengan cara mengikuti Nabi Muhammad. Nah, mengikuti tariqah. Agama, ya dan ajaran Nabi Muhammad itulah sunnah, itulah dinamakan sunnah. Maka al Islam hwas sunnah. Ya. Al Islam hwas sunnah. Nah. Paham ya? Dah sekarang. Sehingga apa? Tidak ada Islam dan tidak seseorang dinyatakan Muslim kecuali kalau dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Nah, mengikuti Nabi Muhammad itulah Islam. Abnam, mengikuti Nabi Muhammad itulah sunnah sehingga al-Islam huwas sunnah. Wa sunnatuhu al-Islam dan sunnah itulah Islam. Karena memang tidak ada beda. Ya. karena Anda mengamalkan sunnah yang berarti anda mengikuti tariqah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti agama Nabi Muhammad. Mengikuti ajaran beliau. Maka berarti anda ketika itu mengamalkan Islam. Sehingga as-sunnah di sini. Yang merupakan apa? Bermakna umum. Yang meliputi apa? Tariqah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Inilah, inilah as-sunnah. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'r rasyidin al ba'di. Inilah sunnah dengan makna ini. Atas kalian wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'r rasyidin al mahdiyyina min ba'di. Ya. Sunnah adalah Ma'ana alaihi al ashabi adalah yang aku berada di atasnya pada hari ini Dan para sahabatku Itulah sunnah Dan itulah dinul islam Itulah dinul islam Sehingga ikhwanifiddin rahimani wa rahmukumullah Al-islam as al itulah as-sunnah Dan sunnah itulah islam La yakumu ahaduhma bil akhar Ya Ya ini apa? Islam tidak akan tegak kecuali dengan sunnah Dan sunnah tidak akan tegak kecuali dengan Islam. Barang siapa yang mengklaim Islam. Namun tidak mau mengamalkan as-sunnah. Yakni tarikat rasul. Din rasul. Maka dia bukan Muslim. Maka dia bukan Muslim. Nah. Demikian pula orang yang mengerti sunnah. Namun tidak mau berislam. Juga bukan Muslim. Meskipun dia kenal sunnah. Ngerti sunnah. Dia harus. Apa. Berislam. Sehingga. Sebagaimana kata Syekh Salih fauzan dalam syarahnya Fala buddha minal jam'i bainahuma Harus menggabungkan keduanya Ia. Barakallahu fikum Ini penjelasan tentang uh, Ucapan Al-Mu'allif Yaitu apa? Al-Islam huwa sunnah Was sunnah hiyal Islam Kata Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam syarahnya fa innal islam huwa dakwatul anbiya jami'an. Ya. Kemudian membacakan ayat innad dina 'indallahi al-islam dan ayat wamay yarghab wamay yabtaghi ghairal islami diinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga Islam merupakan dakwah semua para nabi. Was sunnah hiya tariqatun nabi wa manhajuhu wa akhlaquhu malam lam yaati bi hadhihi sunnah fa wa mubtadi'un dhal lam yaati bil islam sunnah itu adalah tariqatun nabi manhaj dan akhlak beliau barang siapa yang tidak beramal dengan sunnah maka dia mubtadi' dhal dan sekaligus berarti dia belum mendatang melakukan islam nah belum melakukan islam Waktu Yakunu kafirun, mimmun yata'ammadu hazhil muhalafa kafiron atau munafiqan dan banyak dan, dan terjadi bawa banyak orang yang sengaja melakukan penyelisihan terhadap sunnah Nabi itu menjadi kafir atau munafiq. Nauzubillahi min kulli dalik. Sehingga Ikhwanul Rahimani rahimahni warhamukumullah dari sini dari penjelasan di atas kita bisa faham kenapa Al-Muallif mengatakan Al-Islam Huwa sunnah Was sunnah Hiya al-Islam La yakumu ahaduhuma Illa bil-akhir Kerana itu syahadah kita Syahadatan Syahadah kita Yang satu rukun Rukun pertama dalam Islam Itu ada dua syahadah Ashadu an ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah ya, Sehingga Bukanlah Islam Kalau tidak Mengakui Nabi alaihi salatu wassalam Sehingga berislamnya harus mengikuti Nabi Nah Itulah Islam Mengikuti Rasul itulah Islam Ya, Islam tidak bisa kecuali kalau dia mengerti Agak ajaran Nabi alaihi salatu wassalam Al-Islam was sunnah Sunnah itulah Islam nah, Itulah Al-Islam Barakallahu fikum Mungkin sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini nah, Barakallahu fikum Kita akhiri sampai di sini pertemuan kita subhanakallah mababiamtika ashadu an la ilaha ilanta astagfirullah wa atubu ilai